האל באמת המנגינה שאתם ניגנתם כל כך יפה שאלוהים יברך אתכם תמיד ושתמיד תעללו את אלוהים ותיתנו לו את הכבוד אמן היום אנחנו רוצים לשמוע את דבר אלוהים ואנחנו נשמע אותו מנקודת מה... מבט של הסיפור של הילדים ששמענו קודם אנחנו נדבר היום על החסליחה אנחנו נדבר על זה מתוך נקודת מבט מאוד מעניינת לטעמי. יש לנו מצבים בחיים שאנשים נפגשים, חברים טובים, החברות הכי טובות נפגשות, חברות בעבודה שהן כבר הרבה זמן ביחד, אבל יום אחד אתם מגלים שהחברה הטובה ביותר שלכם בעבודה, מאחורי הגב שלכם פועל, פועלת בעצם נגדך. היא מוציאה לך שם רע. בסופו של דבר בגללה מפטרים אותך מעבודה. לאחר שנים של חיפוש עבודה ומשבר נפשי לא קל כתוצאה מהפיטורים, היא באה אלייך בשקט ואומרת שהיא באמת מצטערת ומבקשת שתסלחי לה. או חבר קרוב שלכם זקוק, היה זקוק לעזרה ועשיתם הכל כדי לעזור לו. נתתם לו מקום לישון אצלכם בבית, לא חסכתם באוכל ועשיתם הכל כדי שהוא ירגיש בבית. יום אחד אתם מגלים שהוא נעלם ואיתו נעלמו גם החסכונות שלכם והכסף שהיה אצלכם בבית. שאותו אתם חסכתם במשך חודשים רבים. הזמן עובר ויום אחד אתם נפגשים והוא בא ומבקש מכם שתסלחו לו ותשכחו את כל מה שקרה. המצבים האלה הם מצבים אמיתיים שקורים לנו בחיים שלנו. מצבים מאוד אמיתיים שאנחנו נתקלים בהם ויחד עם העובדה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לסלוח לא תמיד קל, לא תמיד קל, אנחנו עומדים לפעמים בפני מצבים נפשיים לא פשוטים. בפרשה שלנו היום אנחנו, אה, פרשת אה, ויגש, אה, נכון גבי, הפרשה הזאת עוסקת אה, בעצם בפגישה בין יוסף אה, והאחים שלו, הפעם פגישה ביניהם כאחים. שנים רבות לאחר שהם מכרו את יוסף, האחים שלו היו בטוחים שהם לעולם יותר לא יראו אותו, אבל בסופו של דבר מגיע רגע שהם נפגשים. יוסף לא גילה להם מיידית את הזהות שלו, אבל לעומת זאת גם לא פגע בהם. היום הפרשה שלנו, פרשת ויגש, יהודה ניגש ליוסף ומבקש ממנו לרחם על אביו ולא להשאיר את בנימין במצרים. בואו נפתח מבראשית, פרק 44, ונקרא מפסוק שמונה עד עשרים. אלה פסוקים שמאוד נוגעים ללב על הדרך שיהודה פונה ליוסף. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, תשימו לב איזה שפה, שפה של תחנונים. בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. ואל יכרבך בעבדך, כי כמוך כפרעה. אדוני שאל את, עבד, שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים לאמו ואביו אהבו. ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו. יהודה לא מתאר לעצמו עם מי הוא מדבר, אבל מה קורה, בוא נחשוב, מה קורה בלב של יוסף? מהם הרגשות האנושיים שבעצם נובעים ממה שהאחים עשו לו? יוסף עכשיו נמצא בעמדת כוח. העמדה הזאת שלו היא העמדת כוח הגדולה ביותר במצרים, והוא יכול לעשות עם האחים שלו פחות או יותר מה שבא לו. הוא יכול לעשות עם האחים שלו מה שהוא רוצה. שימו לב ההמשך eh, של eh, הדיבור של יהודה, הפנייה של יהודה ליוסף ועתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל למח... עם אחיו כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי פן אראה ברא אשר אמצא את אבי. לאחר שיהודה מסיים את הדברים שלו זה עשה משהו בלב של יוסף ושימו לב על הכוחות שמפעילים את הלב האנושי. חמלה, רחמים, אהבה, כאב לב ממה שיקרה למישהו אחר. מה ירגיש האדם כתוצאה מכך שאנחנו נאמר לו את הדברים שלנו, שאנחנו נתחנן לפניו. איך הלב שלו יעבוד? מה יפעל בלב שלו? יוסף הוא דוגמה מצוינת לאדם שהלב שלו רחמן. לב רחמן מאוד, לב אוהב מאוד, לב רך, לב שלא יכול לעמוד בתחנונים. גם אם... האנשים שמתחננים אליו הם האנשים שפגעו בו. האנשים שפגעו בו גם מצליחים להוציא מהלב של יוסף את הרחמים. היום אנחנו רואים שיש כל כך מעט רחמים בעולם. יש היום ארגונים, ארגון לפחות שנקרא, ארגון מאוד אכזרי שנקרא מדינה אסלאמית דאעש אתם יכולים להתחנן אליהם כמה שאתם רוצים. הלב שלהם הוא לא לב רחמן. מול המצלמות הם יעשו דברים שאנחנו לא רוצים אפילו לדבר עליהם. ואין רחמים. רחמים. יוסף לא יכול להתאפק והוא מגלה את עצמו לאחים שלו. כתוב בראשית מ"ה 1 ו-2 ולא יכול יוסף להתאפק. תשמים לב מה קורה ללב של האדם כשרחמים נוגעים לליבו, הוא לא יכול יותר להתאפק, מה זה אומר? עד עכשיו, אם הוא לא יכול יותר להתאפק, סימן שעד עכשיו הוא התאפק, נכון? הוא התאפק, כל הזמן הזה הוא התאפק, הוא התאפק לגלות את עצמו, אבל הוא כבר לא יכול להתאפק. לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. תשימו לב, פסוק ב' ויתן את קולו בבכי. הדרך הזאת שיוסף מתנהג, היא אינה דרך כל כך טיפוסית, היא לא דרך שמתאימה למנהיג רב כוח, שאלו שעומדים מולו פגעו בו. יוסף מתנהג כמו אדם מאמין. הוא מתנהג לא כמו שני אחרי פרעה, אלא כמו אדם לפני אלוהים, כמו עבד לפני אלוהים. הוא מתנהג כאחד שיודע דבר על החיים שלו ועל המשמעות שלהם, המשמעות של החיים שלו. אתם יודעים שבקלות יוסף היה יכול לפנות אל האחים של... שלו ולהגיד להם, סליחה, תשכחו מזה. זה יכול היה להיגמר לא טוב, לא טוב בכלל. וליוסף מבחינה של העולם כמובן היו כל הסיבות להתנקם באחים שלו על מה שהם עשו לו. הוא לא היה חייב לסלוח להם, אבל ליוסף היה אדון. ולמרות כל הרגשות האנושיים הרגילים הוא עדיין היה עבד, עבד של אלוהים. במקום לפגוע באחים שלו הוא מחליט לסלוח להם לגמרי. הוא גם מסביר להם שזה בכלל היה לטובה. זה היה הרצון של אלוהים. האם אנחנו היינו מתנהגים כך כמאמינים? יוסף גילה לאחים שלו את החסד של אלוהים למרות שלא היה מגיע להם בכלל את החסד הזה. הוא סלח להם. למה יוסף עשה את זה? או אתם יודעים מה, השאלה יותר טובה, איך הוא הצליח לעשות את זה? איך יוסף הצליח לסלוח לאחים שלו? התשובה היא, נמצאת בעצם בקרבה של יוסף לאלוהים. הקרבה הזאת הייתה המפתח להצלחה שלו לסלוח. אתם יודעים שיוסף גם לא נטר טינה. אתם יודעים מה זה לנטור טינה? לנטור טינה זה לא לשכוח אף פעם את מה שעשו לך. לא רק שאתה לא סולח, אלא אתה גם לא שוכח. זאת אומרת, אני אזכור כל הזמן מה שאתה עשית לי, ואני לא אשכח את זה, ואני לא אסלח לך. זה נקרא לנטור טינה. יוסף הלך עד הסוף. יוסף גם שכח. וגם, לא, וגם סלח. הסיפור הזה של יוסף Sorry. הזכיר לי סיפור נוסף שאני רוצה לדבר עליו היום. הסיפור הזה נמצא בספר שמואל ב' פרק 9. בואו נפתח ביחד את ספר שמואל פרק 9 ונקרא את פסוק 1. שמואל ב' 9 פסוק 1 ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן? הסיפור של דוד ושאול לא היה סיפור של אוהבים. שאול עשה את כל מה שהוא היה יכול כדי לפגוע בדוד. למרות כל הפעמים ששאול ניסה לפגוע בו, דוד עדיין שמר לו חסד. ודוד גם אחרי שנים רבות, yeah. right. אפשר לומר 25 שנים לאחר מכן, yeah. הוא עדיין רצה לעשות חסד עם בית שאול. דוד מחפש את מי שנשאר ממשפחתו של האויב הכי מר שלו. Okay. אחרי כל מה שהוא עשה לו, דוד עדיין זוכר את הברית שהייתה לו עם הבן של שאול, עם יהונתן. יהונתן היה החבר הכי טוב שלו. בואו נקרא את המשך הסיפור בפרק 9, ובואו נראה מה דוד בעצם רצה לעשות ומה הוא הצליח. ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול ואסיימו חסד בעבור יהונתן. ולבית שאול עבד, ובשמו ציווה. ויקראו לו אל דוד, ויאמר המלך אליו, האתה ציבא? ויאמר עבדך. ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול, ואעשיימו חסד אלוהים? ויאמר ציבא אל המלך, עוד בן ליהונתן, נכה רגליים. ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציבא אל המלך, הנהו, בית מכיר, בית עמיאל בלו דבר. למרות שדוד סבל רבות משאול, הוא לא נטר לו טינה ורצה לפגוע גם בצאצאים שלו. הוא רצה לעשות חסד איתו. שימו לב שדוד לא מזכיר בכלל בעצם את הדברים הרעים של שאול. הוא מחפש אנשים מהבית של שאול, הבן שלו יונתן, כדי לעשות איתו חסד. איזה חסד מדובר פה? פסוק ג', ויאמר המלך האפס עוד איש לבית שאול ואעשה עמו חסד אלוהים? זה כל מה שמעניין את המלך? בואו נחשוב מבחינת הקשר של הסיפור הזה. דוד כבר היה מלך. דוד, יש לו הרבה דברים על הראש כמלך, אבל מה הוא מחפש? הוא מחפש ילד נכה. מישהו ששייך למשפחה של שאול כדי לעשות איתו חסד אלוהים. Okay. מה המטרה של דוד? Okay. הוא רוצה לעשות חסד עם שאול, okay. אבל לא חסד ממנו, okay. לא מדוד, okay. אלא מאלוהים. Okay. החסד שהוא רוצה לעשות okay. הוא חסד מאלוהים. Okay. בואו נמשיך לקרוא מפסוק חמש. וישלח המלך דוד, דוד שולח מישהו לקרוא לו, ויקחהו מבית מחיר, בן עמיאל מלא דבר, ויבוא מפיבושת בין יהונתן בן שאול אל דוד, ויפול על פניו וישטחו ויאמר, ויאמר דוד מפיבושת, ויאמר הנה עבדך, ויאמר לו דוד אל תירא, כי עשו אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. וישתחו ויאמר מעבדך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. ויקרא <עקרה> <עקרה> המלך אל ציווה נער שאול ויאמר אליו כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך. ועבדת לו את האדמה אתה ובניך ועבדיך והבאת והיה לבן אדונך לחם ואכלו ומפי בושת בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני ולציווה חמישה עשר בנים ועשרים עבדים. ויאמר ציווה אל המלך ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו כן יעשה עבדך ומפי בושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך פסוק י"ב: "ולמפיבושת בן קטן ושמו מיכה, וכל מושב בית צבע עבדים למפיבושת. ומפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו". הסיפור של מפיבושת, תשימו לב, השם שלו הוא לא שם כל כך מחמיא, מפי, מפי, מפי בושת, אפשר לומר על השם שלו, שזה שם שהוא מזכיר על דברים שמדברים אותם מבושה. מפיבושת היה <אח> בעצם הבן של יהונתן שנמלץ מדוד. בשביל מפיבושת דוד היה האויב הכי גרוע שלו. שמפיבושת היה בן חמש האומנת שלו. לקחה אותו ובריצה לברוח מהארמון ובדרך מפיבושת נפל מהידיים שלה והפך להיות נכה, פיסח לכל החיים שלו. והוא ברח, הוא הצליח לברוח אבל גם לשקם את החיים שלו פה אנחנו קוראים שהיה לו ילד, הוא הספיק גם להתחתן. זאת אומרת, בתקופה הזאת שדוד מצא אותו זה היה בסביבות, בוא נאמר, לפחות עשרים שנה אחר כך. שהוא כבר היה בן אדם שכבר היה לו ילד, הוא כבר היה מבוגר. תחשבו על זה. עשרים שנים לאחר מכן דוד עדיין מחפש מישהו מהבית של שאול לעשות איתו חסד. מהאויב המר ביותר שלו הוא מחפש לעשות חסד. הסיפור של דוד במפיבושת הוא סיפור שמלמד אותנו שיעור חשוב בקשר לתוכנית הישועה של אלוהים. השיעור הזה מלמד אותנו על החסד העשיר של, כל, של אלוהים לכל אדם. ממש כמו שאלוהים יושב על כיסאו, דוד המלך בסיפור של מפיבושת מסמל אותו. דוד המלך שיושב על כיסאו מסמל את אבינו שבשמיים. כמו שאלוהים מחפש את החוטא, לתת לו חסד, ככה גם מתנהג דוד. למרות שאנחנו דוחים את אלוהים ונופלים בידיים של החטא לעיתים קרובות, אלוהים עדיין אוהב, ולא חשוב כמה זמן עבר. אלוהים לא מתייאש, הוא ממשיך לחפש אותנו. למרות שלא מגיע לנו, למרות שאנחנו דוחים אותו ושונאים אותו ולא רוצים אותו, עדיין אלוהים אוהב אותנו ולעולם לא מתייאש מלחפש אותנו כדי להעניק לנו מהחסד הרב שלו. שימו לביוחנן, ראשונה ליוחנן, פרק 3, פסוק 1, פרק 3, פסוק 1 ראו איזו אהבה נתן לנו האב לעיקרי ילדי אלוהים. זה באמת הדבר שצריך להתפעל ממנו הכי הרבה. אתם, אתם תהיו ילדים של אלוהים. אתה, מפי בושת, אתה תאכל ליד השולחן של המלך הנכה, שאתה לא מסוגל לעשות שום דבר, שצריך לעשות הכל בשבילך. המלך יאכל איתך באותו שולחן? זה שאתה חשבת אותו לאויב שלך. זה שאתה חשבת אותו לאלוהים שלא אוהב אותך זה אומר לך בוא אליי, בוא, יש לי הרבה חסד לתת לך אתה חשבת שאני האויב שלך, אני לא האויב שלך אני רוצה אותך אליי, תבוא אליי אתה תהיה כמו הבן שלי אתה תשב ליד השולחן שלי בסיפור הזה מפיבושת מסמל את כל האנשים החוטאים בעולם. אם דוד המלך מסמל את אבינו שבשמיים, מפיבושת מסמל אנשים חוטאים. הוא מייצג את כולנו, בני האדם האבודים והפגועים מהחטא. כמו הנכד מפיבושת של שאול, שנפל בארמון, גם אנחנו נפלנו. אנחנו נפלנו והפכנו לנכים מהחטא. אנחנו לא נפלנו בארמון. אנחנו נפלנו בגן עדן, בראשית פרק שלוש. בגלל הנפילה הזאת אנחנו לא הולכים ישר, אנחנו לא מדברים ישר, אנחנו לא עומדים ישר או עושים כל דבר ישר. בגלל החטא בני האדם שונאים את אלוהים ואת הדברים שלו ורחוקים ממנו מאוד מאוד. אנחנו קוראים באל הרומים, פסוק שלוש, פרק שלוש, פסוק עשרים ושלוש, כתוב כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד. הכל חטאו ומחוסרי כבוד. אין כאן אף אחד בחדר הזה שיש לו כבוד בעצם שמגיע לו. הכבוד שאנחנו מקבלים הוא מאלוהים. הכבוד שמפיבושת מקבל מאלוהים הוא כבוד בחסד מדוד, סליחה, וגם כמובן שזה מאלוהים. דוד נותן למפיבושת את הכבוד שלא מגיע לו בכלל, לשבת ליד שולחן המלך. זה מה שאלוהים רצה לתת לנו. אנחנו מפוסרי כבוד. למרות הייחוס המלכותי שלנו, כי אנחנו נבראנו בצלם אלוהים, החטא הוריד אותנו לדרגה נחותה כל כך, שאנחנו באמת מבחינה מוסרית כמו מפיבושת. כמו מפיבושת שאמר לדוד שהוא כמו כלב מת. הוא אמר לדוד שהוא בעצם כלב מת, ככה אנחנו בעצם מבחינה מוסרית. מה שהיה מגיע למפיבושת הוא ידע, הוא ידע היטב אבל מצידו של דוד למרות שהיה מגיע לו למות, דוד נתן לו חסד אנחנו קוראים באל ארומים 6.23 ששכר החטא הוא מוות זה היה אמור להיות השכר של מפיבושת ושל כל אחד מאיתנו אבל תשימו לב תשימו לב שלפסוק הזה יש גם חלק שני. החלק השני של הפסוק אומר, אבל מתנתו של אלוהים היא חיי עולם במשיח ישוע אדוננו. לפי הכללים של העולם, דוד לא היה צריך להשאיר זכר לצאצאים של שאול. ולכן מתיבושת היה צריך למות. אבל שאול השליח מדגיש את ההבדל בין מוות לחיי עולם באישיות של המשיח ישוע. שאול השליח מדגיש את זה באל הרובי עם 23. אלוהים נותן חיי עולם לאנשים חוטאים שמגיע להם למות בזכות המשיח ישוע. דוד שמסמל את אבינו שבשמיים עשה זאת מפיבושת מפיבושת, הבן של יהונתן שמגיע לו למות, עשה את זה בזכות יהונתן אביו. בזכות יהונתן מפיבושת קיבל חיים חדשים. בזכות יהונתן מפיבושת יכל לשבת ליד השולחן של המלך. לא בגלל שהיה מגיע לו, או בגלל שהוא יכול לעשות משהו. בזכות אבא שלו יונתן. יונתן מסמל בסיפור הזה את ישוע המשיח. הדרך היחידה שמפיבושת יכול להינצל ממוות זה בזכות אבא שלו יהונתן. השם אפילו יהונתן, גם השם בעצמו, משמעותו אלוהים נתן. אלוהים נתן, או מתנה מאלוהים. זה לא מפתיע שהמתנה הגדולה ביותר שהאנושות קיבלה מאלוהים היא בנו ישוע המשיח. זאת המתנה הגדולה ביותר. אם אתם תחשבו על זה, איזו מתנה נתן אלוהים לאנושות? ישר לאחר החטא. את זה שירוצץ את הראש של הנחש. בראשית פרק ג' פסוק 15. זאת המתנה הגדולה ביותר שהאנושות קיבלה. זאת המתנה הגדולה ביותר שאתם קיבלתם ילדים, ילדים המתנה הגדולה ביותר בחיים שלכם, שישוע נתן את החיים שלו, כדי שאתם תקבלו חיי עולם. אנחנו קוראים ביוחנן את הפסוק הידוע כל כך, ביוחנן פרק 3, פסוק 16: "כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם". איזו מתנה. לכן, בכל פעם שאנו קוראים בספר שמואל ב' פרק 9 את הדברים של דוד, את המילים של דוד בעבור יונתן, אנחנו יכולים להבין את המשמעות האוניברסלית שלהם בעבור ישוע המשיח. אני עושה איתך חסד בעבור ישוע המשיח. אני עושה איתך חסד, דוד אמר למכיבושת, בעבור יהונתן אביך. אתה ניצל, החיים שלך ניצלים לא בזכות, לא בזכות אביך יהונתן. אלוהים אומר לנו את אותו דבר. החיים שאני רוצה לתת לכם הם בזכות בני ישוע שלך. המשמעות האוניברסלית של הסיפור של דוד ומכיבושת עם משמעות מאוד מאוד גדולה. אנחנו קוראים בראשונה ליוחנן 2.12. כותב אני לכם ילדיי מפני שנסלחו לכם חטאיכם בעבור שמו, בזכותו. אני כותב לכם את הדברים האלה כי החטאים שלכם נסלחו בזכותו, בעבור יהונתן אביך. בלי אביך אתה היית באמת כמו כלב מת, ממש כמו כלב מת. אבל בזכות מה שאבא שלך, בזכות הברית שכרתתי עם אביך, בזכות המעשה שאביך עשה, רק בזכותו אתה יכול להיות סמוך לשולחני, אתה יכול להיות בן של מלך. זה גם בשבילנו ככה. רק בעבור ישוע המשיח, שכל, רק בזכותו, שכל אחד ואחד כאן איתנו אומץ על ידי אבינו שבשמיים לבן שלו, לבת שלו. רק בזכותו אנחנו יכולים להיות בקשר קבוע לנצח עם אבינו שבשמיים. בסיפור היום של הפרשה. אנחנו קראנו שבמשך שנים רבות בשבי המצרי יוסף יכול היה לפתח רגשות נקם חזקים מאוד לאחים שלו אבל ההתחייבות שלו הייתה לאלוהים בשמיים הוא האמין שהוא נשלח על ידי אלוהים למשימה חשובה הוא לא נשלח למצרים על ידי האחים שלו כמו לדוד עם מפיבושת, ליוסף לא היו עניינים עם אנשים, אלא עם אלוהים. ליוסף לא היה חשבונות לסגור עם אנשים, אלא היה למלא שליחות של אלוהים. משימה שאלוהים שלח אותו. כמה אנחנו בחיים שלנו היינו יכולים לסלוח, היינו יכולים לרחם. היינו יכולים לקבל התנהגות של אחר, לקבל דרך אחרת ולסלוח לו, אם אנחנו היינו יודעים שהוא פגע בנו, והפגיעה בנו בעצם הייתה דרך של אלוהים לקרב אותנו אליו, כמו שיוסף חשב. כמה היינו יכולים לסלוח לאנשים, אם היינו מסתכלים עליהם בעיניים של דוד. בעיניים של ישוע המשיח. ליוסף לא היו עמיינים לסגור עם, וחשבונות לסגור עם האחים שלו. הוא האמין שכל מה שקרה בחיים שלו הייתה בהדרכה ובהשגחה הקפדנית של אלוהים. בואו נחיה את החיים שלנו ככה. בואו נחליט שיום אחד אנחנו בחיים שלנו נחליט לחיות חיים שכאלה, שאנחנו נחליט שמישהו שפוגע בנו, ראוי לקבל את החסד מאלוהים, בזכות ישוע המשיח. בעבור ישוע המשיח, גם אם אתה פגעת בי, גם אם אתה אויב שלי, בעבור ישוע המשיח, אני שונא. אני אוהב אותך, לא בגלל מה שאתה עשית, אלא בזכות מה שאלוהים עשה בשבילך. ואני סולח לך. ואני רוצה להגיד לכם שיש בזה הרבה כוח. הכוח לסלוח בא מאלוהים, כמו שהאהבה באה מאלוהים. לחסד של אלוהים יש השפעה על כל הסביבה. כשהלב של יוסף שהוא מתפוצץ מאהבה אל האחים שלו, כשהלב של יוסף מלא ברחמים, גם יעקב אבינו זוכה לראות אותו. לפני שהוא מת, והאחים של יוסף מקבלים שיעור מדהים על כוח של חסד וסליחה של אלוהים. מה המוטיבציה של יוסף? אותה מוטיבציה של דוד, אותה מוטיבציה שהראתה את החסד שלו, חסד גדול מאוד למפיבושת, הוא עשה את זה בעבור יהונתן, בעבור יהונתן, בעבור אלוהים, עבור המשיח. את היחס של החסד שאלוהים רוצה לתת לילדים שלו, זה אותו היחס שאנחנו צריכים לתת לילדים שלו. היחס שאלוהים נותן לאדם ששונא אותו זה אותו היחס שאנחנו נותנים לבן אדם ששונא אותנו. עם מה אנחנו יכולים לנצח שנאה? עם שנאה? עם מה אנחנו יכולים לנצח את הכעס? עם, עם כעס גדול יותר? אנחנו צריכים ללמוד את הכוח של הסליחה שבאה מאלוהים, שיכול לשנות <אח> את השנאה לאהבה, את הקנאה לקבלה. <אח> היחס שאלוהים רוצה לתת לילדים שלו, זה אותו היחס שאנחנו צריכים לתת להם. האח שבקהילה שפגע בי, <אח> אני צריך להתייחס אליו כמו שאלוהים מתייחס אליו. <אח> אפילו שהוא פגע בי. אנחנו נקרא את הפסוק האחרון להיום, והראשונה ליוחנן, תשימו לב, פרק 2, 28, 29. זו הפנייה מאלוהים לכולנו היום פה, בבית בני ציון 2014, כבר לקראת סוף השנה. ועתה ילדיי עמדו בו כדי שיהיה לנו העוז כאשר יתגלה ולא נבוש מפניו בבואו. אם יודעים אתם שהוא צדיק, אם יודעים אתם שהוא צדיק, יודעים אתם שגם כל עושה צדקה נולד ממנו. בואו נהיה אנשים אוהבים, בואו נהיה אנשים סולחים, בואו נגלה את הלב האוהב של אלוהים לכל אחד, גם, במיוחד, לאלה שפגעו בנו, כי ישוע אמר מהו הדבר שאתם תאהבו את אלו שאוהבים אתכם? אתם <אח> צריכים לאהוב ולהראות את החסד לאלה שפגעו בכם. <אח> לאהוב את אלה שפגעו <אח> בכם. <אח> בואו נאהב אחד את השני, ולא משנה, כמו שיוסף, <אח> הפגיעה הקשה של האחים שלו, הביאה אותו למקום שאלוהים רצה שהוא יהיה. לכל אחד מאיתנו שאלוהים סלח, יש התחייבות כלפי כל אדם אחר, לסלוח, אבל אחים ואחיות יקרים גם לשכוח. לשכוח למען ישוע המשיח. הסליחה והשכחה של המעשים הרעים שעשו לנו, יקרבו אותנו וגם את אלה שסלחנו להם יותר לאלוהים. גם אלה שסלחנו להם וגם אותנו, להתקרב יותר לאלוהים ובואו נאהב. בואו נאהב, לא במילה, בואו נאהב במעשים. שהלב שלנו יהיה מלא רחמים, שנתמלא בלב של ישוע המשיח. שאלוהים יברך אותנו שפרשת השבוע ויגש, כמו שהלב של יוסף התמלא ברחמים לאחיו יהודה, לאביו ולבנו. בנימין, ולאחיו בנימין סליחה, שגם הלב שלנו יתמלא באהבה וברחמים לאלו שפגעו בנו ולאלו שלא מסכימים איתנו. אמן. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים, אנחנו אומרים אל מלא רחמים. אל מלא רחבים, אל כל הסליחות, אל כל החסדים. אבינו מלכנו, כמה שאנחנו מודים לך, שגם עם כל המעלות הרעות שלנו, כל התכונות הגרועות שלנו, באופי שלנו, אתה עדיין לא מתייאש ומחפש אותנו, אבא, ועושה איתנו חסד, למרות שלא מגיע לנו, אתה עדיין מחפש כל אחד ואחד מאיתנו. כדי להשיב אותנו ליד השולחן שלך. תמלא את הלב שלנו, אבא, באהבה שלך, כדי שגם אנחנו נתייחס לאלה שחוטאים לנו כמו שאתה מתייחס אלינו. תברך אותנו, אבינו שבשמיים, שהלב שלנו יהיה מלא באהבה, לא רק לאלו שאוהבים אותנו, אלא בעיקר לאלה שפוגעים בנו, שאנחנו כולנו, אבא, גם אנחנו וגם הם, נהיה קרובים יותר אליך ונדע אותך. אנחנו מודים לך שאתה שומע את התפילות שלנו, וגם מודה לתפילות שלנו, כי אנחנו מתפללים אבא, בשם של ישוע המשיח. אמן ואמן. אבי.